Tizenhatodik fejezet Azt hiszem, megállt, gondolkozott. Nem felejthettem ki semmit. Nem volt könnyű, de most már sokkal jobb lesz. Veletek. Elhallgatott, pihent. Több mint két óráig beszélt jóformán megállás nélkül. A másik legfeljebb egy-egy rövid kérdéssel szakította a félbe. 190 is Tökéletes teste úgy pihent az ülésben, mintha születése óta megszokta volna, hogy űrhajók vezérlőtermében éljen. 22 éves. Pontosan meg tudta mondani. Homlok a domború, a szeme szürke. Újra eszébe jutott az ébredés utáni első perc. Kinyitotta a szemét. Aprólékosan végigvizsgálta az egész vezérlőtermet. A végén fölemelt a fejét, meggyőződött arról, hogy a konszociátor a helyén van -e, azután halványan elmosolyodott. Minden tértek, csak azt nem, hogy én és te, szőrös majom, hogy kerültünk egyszerre ide. Ha csak fel nem tételezem, hogy terepültél értünk a vospal. Mert most már tudom, hogy az csak a vosp hangja lehetett. A szőrös majom nem sértés volt. Megállapítás. Tény, amiből következett, hogy meg sem kísérelte a saját nyelvét használni. Ha válaszol, ő, a szőrös majom a megoldás. Ha nem, akkor olyan lényegtelen mellék szereplője a rejtvénynek, hogy nem érdemes foglalkozni vele. Akkor csak ezt az élőlényt is behozta a program a Hogy mikor, hogyan, az most már nem is fontos. Beenz féltve őrzött méltóságáról megfeledkezve, a fenekén csúszott volna örömében, gondolta kajánul, ha csak egyszer is fele ilyen értelmes, ilyen logikát rejtő első mondatot kap. Ez ember. És én? Szőrös majom? Vár csak. Hiába vagy olyan rettenetesen okos, ami eddig itt történt, azt én csináltam. Te is nekem köszönheted azt a éles logikád. Halkan és nyugodtan szólalt meg. Az öröm vagy a lelkendezés legkisebb árulójelét is gondosan kerülte. Hadd lássa az a másik, hogy igenis ő, a szőrös majom az, aki ezt az egészet kigondolta, végrehajtotta. Természetesen könnyedén beszélt. Mint mikor az intézetben szédítette ő, Vince első asszisztense, az okvetetlenkedő nagyokosokat, vagy a világ megváltó fiatal titánokat. Percek alatt kikészítette őket hosszú és elegáns körmondataival. Az elsőt még értették, a másodikban megbotlottak, és még mindig azon rágódtak, mikor ő már az ötödiknél tartott. Ez sem bírhatja sokáig. De a szürke szempár egyformán érdeklődő. Az udvarias mosoly változatlanul közömbös maradt. Még jobban belevetette magát, a tempót is gyorsította, ahogy csak bírta. Míg végre a mondatok mögött végigcikázott rajta a felismerés. Bolondot csinált magából. Ő ugyanazt tudja, és legalább olyan jól. Hogy nem jutott eszébe hamarabb, ez az ordítóan egyszerű igazság. Mi a neved? Makogta teljesen kiesve szerepéből. Az udvarias mosoly szélesebbre húzódott. Látni engedte a hibátlan hófehér fogsort. Mát. Azután még kétszer megismételte, a pontosabb érthetőség kedvéért. Ami rettenetesen sértő volt, bár bizonyosan nem annak szánta. Mát! De folytast kérlek! Nagyon érdekes, amit mondasz! Engedett, lazított, most már nem legyőzni akarta, hanem közelebb férkőzni hozzá. Elvégre ugyanaz vagyok, gondolta. Tökéletesen, mindenféle retus nélkül. Őrült dolog, de nem is olyan kellemetlen, ha az ember önmagával beszélgethet. Egyszerre a fiatalabb a lett, akit nagyon szeret. Mindent neki akart adni, amivel ő gazdagabb a véletlen folytán, hogy régebben él umutestében, testében, itt a Galatejában. Azután eszébe jutott a regressziós fázis, és aggódva érdeklődni kezdett. Nem lesz, világosította Felmát. Micsoda. Nem lesz? Miért? Matt saját nyugodt oktató hangján kezdett magyarázni. Tévedtünk, mikor azt gondoltuk, hogy a regressziós fázis a transplantált személyiség típusával korrelál. A befogadó személyiségétől függ. Ha tudja, hogy van, uralkodni is képes rajta. Már a nyelve hegyén volt, hogy kimondja, én is tudtam, és mégis... De lenyelte. Nem fontos, hogy ő tudjon erről. De Matt persze kitalálta. Miért? kérdezte, és mosolyába egy adag részvét csöppent. Neked nem sikerült megúszni? Dehogy nem. Csak tudod, az ember soha nem lehet elég óvatos. Kötelességem volt, hogy megérdeklődjem, hát ha... Hát, ha nálad, ő a légkondícionálás ellenére érezte, izzadni kezd. Akkor ezt hagyjuk is. Minden esetre bármit érzelmát azonnal szólj. Igen, azonnal. Ott folytatnám, folytatta. Mint mikor nehéz követ cipel egy végtelenül hosszú úton. És az út egyre reménytelenebb, a kő egyre nehezebb. Elmondott minden kétséget és kudarcot, beszélt Sidről, Maximékről, Ediről, a helikopter és Maximék pusztulásáról, azután arról hogyan találták meg az öblöt, és hozták el őket a vospal. Az utolsó mondat még ott visszhangzott a fülében. Most már sokkal jobb lesz. Veletek. Igaz ez? Inni kell benne különben az egésznek semmi értelme. Dühös volt magára, mert ez a feszültség, ez a kételkedés nem sokkal jobb szid indokolatlan félelménél. Egyébként igen tisztelt hasonmásom meglehetősen faragatlan. Most neki illene beszélni, hiszen tudnia kell, hogy umuteste ellenére én vagyok az idősebb. Nem, ez így ostobaság. Igen. A rangidős, ezt akartam mondani. De csak hallgat és bámul. Még szerencse, hogy azt a hülye vigyorgást abba hagyta. Mégis elkapta volna a regresszió. Ronda alak vagyok, de nem bánnám. Mert ahogy itt ül, s a homlokát ráncolva levegőnek néz engem, már nem én vagyok. Nem, ez valaki más. Úgy van, már tudom kicsoda. Felismertem. Csak még kimondani is rettenetes. Ez, ez, ez az, ez az alak. A szem, a száj, az önbizalom, a gőgös, gyűlöletes, semmibe vevő hallgatás. Igen, ő az. Norman. Fölugrott. Bicegve járkálni kezdett. Hülye vagy, kikészültek az idegeid. A repülőút az a hétszer megismételt artista produkció a csónak és a vosp között a kábelen. Még ennek a fedhetetlen lelkű atlétának is sok lett volna. Matt tekintete kíváncsian követte. Miért csántítasz? Megsérültél a szállítás közben? Gyerekkori törés, legyintett. Ugyanolyan jól tudok mozogni tőle, mint bárki más. Sőt, éppen ennek köszönhetem, hogy itt vagyok. Erről még nem beszéltél. Miért? Mondjam el az egész életem, születésem bizonytalan időpontjától kezdve. Mi? Megakadt. Azaz, úgy értem, az én volt törzsem legfeljebb húszig tudott számolni. Már ha valamelyik vette magának ezt a szokatlan fáradtságot. De az éveket nem számoltuk. Furcsa, az udvarias mosoly most kíváncsivá hangolódott. A mi véneink váltig állították, hogy egykor ilyen szőrös lények éltek, mint ti. Nem hittünk nekik, pedig igazuk volt. Ezen a kontinensen például az én törzsem a legfejlettebb. Persze. Csönd. Persze. Hiszen másképp nem is eshetett volna rá a gálatelja választása. És a nyelvetek? Az mennyire fejlett? Mondanál pár szót? Megpördült. Érezte... A gerince mentén felborzolódik a ritkás szőr, amivel eddig soha nem kellett törődnie. Ide figyelj, te sima bőrű zseni, sziszegte. Te két lábon járó tökéletesség, te belvederei Apollo, mert sajnos ezt is érted. Nem rendezünk itt semmiféle állatkerti bemutatót, érted? Nem vagyok beszélő csimpánz. Bocsáss meg, Umu. Tökéletesen félreértettél. Én csupán tudományos szempontból köpök a tudományos szempontjaidra. És ne szólíts, umunak. Jill vagyok. De én is. És ebből később esetleg komplikációk lehetnek. Mi ketten vagyunk, nem? Arra gondoltam, hogy én sem tiltakoztam, amikor mátnak neveztél. Nekem igazán mindegy. – Ismétlem, Jill vagyok. – Jobb, ha ezt még az elején tisztázzuk. – Rendben van. – Bizonyos szempontból érthető, hogy ragaszkodsz hozzá, Jill. Matt visszasüppett az ülésbe. Hallgattak. – Tehát az eddigi eredményeket úgy lehet összegezni – szólalt meg nagy sokára – hogy az élelmezést megszervezted, és szid úgy, ahogy tanulja a navigáció mesterségét. Mit értesz azon, hogy úgy, ahogy? Amit jelent? Rámernéd bízni a galateját? Nem felelt. Pimasz kérdés. És fölösleges is. A válasz nyilvánvaló. Jobb, ha ő kérdez. Mit tudsz mondani a többiekről? Feltételezem, hogy jól ismered őket. Igen, négy éve halászunk együtt. Gratulálnom kell a választásodhoz Jill. A parttól való távolság, mint kritérium helyes volt, és köszönöm. Azt is, hogy nem hagytálod senkit a csónakban. Sok minden összeköt már régóta bennünket. Nem tudnál egy kicsit kevésbé általánosságokban beszélni. Kicsodák, mi félék. Kihez tartozik a két asszony? Hosszú volna, és felesleges is. Néa egyébként Áró felesége. A kis vékony? Nem, a másik. A vékony Die, és Gronhoz tartozik. A két fiatal Evi és Ope, Áró öccsei. Mi van most velük? Altatót kaptak. Szid vigyáz rájuk. Mit kaptak? Altatót, amentipánt. Aludniuk kell, még rájuk nem kerül a sor. És én? Én is kaptam? Nem. Ugyanazt az energiát használtam a kábításhoz, amit otthon az intézetben a... Megakadt és újra izzadni kezdett. Az ember szabású majmoknál. Nem volt más mértékem... De ti úgy látszik érzékenyebbek vagytok. Végig kábultak voltatok a repülőút alatt, és téged egyenesen idehoztalak. Matt hallgatott egy ideig. Azt hiszem, Jill, megfeledkeztél valamiről. A hangja csendes volt, de a szeme mint a kő. Az intézetben az utóbbi két évben már egyáltalán nem használtunk amentipánt. Elektródás altatással dolgoztunk, ha szabad erre emlékeztetnem téged. Az amentipán káros mellékhatásaira éppen én, akarom mondani, mi jöttünk rá. Nem emlékszel? Úgy érezte a vezérlőterem mennyezete szétreped. A nyíláson át másás kötöm zuhan a fejére. Az ütés vakító fényt lobbantott belül a szemében. Azután kihúnyt. Sötét lett minden. Elfelejtettem. Elfelejtettem, dübörgött fejében a szikla. Nem, nem, nem felejtettem el. Nem is tudtam. Kiesett. Nem került át. Vajon mennyi minden hiányzik még? A lába reszketett. Le kellett ülnie. Nem baj, Jill. Még segíthetünk rajta. Matt hangja lágy volt. Végasztaló. Mennyit adtál nekik, és mikor? Egy centigramot. A szokásos adag felét. Tudod, gondoltam arra, hogy a kemikáliákhoz nem szokott szervezet. Mikor? Meg sem várja, hogy mentegetődzek. Pedig utakartam Ezt neki is tudni kell. Tudja is. Akkor meg miért? Mikor? Ez már csattant. Ahogy ő szokta felelősségre vonni az ostoba beosztottat. Körülbelül... Körülbelül öt órája, ahogy megérkeztünk. Mát felugrott, megtántorodott. Mégis a regresszió? Reménykedett szűkölve, de már összeszedte magát. Lehajolt, aztán kinyújtózott. Végül azzal a mozdulattal, amit csak a földi atlétáktól, tőlem, gondolta keserűen, tanulhatott, ellaszította az izmait. Hol vannak? Oda vezetlek. Ne fáradj, öreg fiú! Mosolya meleg volt és őszinte. Te most rosszabb bőrben vagy, mint én. Ki ismerem magam, csak mondd meg, hogy hol vannak. És nevedd úgy a szívedre a dolgot. Rájuk kapcsolom az elektródákat, és 48 óra múlva már nyoma sem lesz bennük az amantipannak. A biztonság kedvéért előbb, legfeljebb még csinálunk egy analízist is. Tudod, a vérből egy-kettőre kimutatható. De, mit magyarázom? Tudod ezt te ugyanolyan jól, mint én? Már eszedbe jutott. Nem igaz. Nem jutott eszembe. És soha nem is fog. Az a legkegyetlenebb az egészben, hogy a hiányt soha nem éreztem. Szídnek volt igaza. Persze nem úgy, ahogy ő értette. Amiről nem tudunk, az nincs. De mi az, amiről nem tudunk? Mi a módszer? Mivel deríthetjük fel a hiányt? Csak ez a szikla forog a fejemben és dübörög. Nem került át, nem került át, nem került át. Vigasztald magad azzal, Jill, hogy adhattál volna két centigramot is. Nevetett. Jill meggyűlölte. Gyűlölni fogom, amíg csak él, és ez rossz lesz, nagyon rossz. És még rosszabb, hogy igaza van. Nincs erőm lekísérni. A szikla forog. A lábam remeg. Még elesem a lépcsőn, és akkor megint vigasztalni kezd. A lakófülkékben vannak, morogta. Kilencünknek persze egy kicsit szűk lesz, de a házas párok talán összeköltözhetnek, és én is sziddel. Akkor pont elférünk. Jól van. És ványa? Mit akarsz vele? Szid is fáradt, mi nekem elgessük mi őket. Áró, még nálam is nehezebb, nevetett. Bölcsháj meg, percenként több kinyilatkoztatással. Ványa, verbális kapcsolatom van? Igen. Hol találom? Föl akart állni, hogy az automatikához menjen, de már közbevágott. Ne fáradj, én is ide tudnám hívni. De kíváncsi vagyok, mennyire ismerem ki maga a tejában. Tudod, a féle önkontroll, Az első. Hadd, játszak egy kicsit. Ez az utolsó mondat nagyon hamisan csengett, de annyira lefoglalta a saját szerencsétlensége, hogy nem törődött vele. Boldog, magabiztos, és persze bolond. Remélem beszorul a liftbe, vagy ványa nem ismeri meg rögtön. Akkor legalább nem lesz ilyen nagy fiú. Azt hiszem, most gyújtja a tüzet a vacsorához. De azért ajánlom már a légzsilip ajtajából szólj neki, és addig nem állsz le a létrán, amíg nem válaszol. Mégsem volt képes hagyni, hogy ványa megijessze. Lehet, hogy kegyetlen hozzám, én viszont ostoba voltam. Csak egyenlített. De nem hiszem, hogy szándékosan tette. Bíz csak rám! A lifthez lépett. Én így kedve milyen ruganyosan, frissen jár. Vagy találsz valami kifogásolni való a kiejtésemben? Ha a ványa téged megértett, nem tudott mit felelni. Mégis gyűlölni kell. Bár egyszerre még ehhez az érzéshez is fáradtnak érezte magát. Ha ez a remegés a lábamban elmúlna, megmutatnám neki. Ülj nyugodtan. Semmit nem fogsz megmutatni. Akkor hát várj meg itt, ahogy megbeszéltük, Jill. Semmit nem beszéltünk meg. Ez parancs. És engedelmeskedni fogok, gondolta csodálkozva. A változás ott lapult benne már abban a pillanatban, ahogy már eltűnt az ajtó mögött. Csak jó ideig nem vette észre. Hülye! mondta hangosan, a falak gyenge visszhangjára fülelve. Hülye! A kiejtésem! Mi baj a vele, és hogy veheti észre? Még tagoltan is kifogástalanul tudok beszélni! A szikla még pördült néhányat, azután megállt. Tompa bénult fáradtság fészkelt a helyére. Túl sokat vállaltál egyszerre. A repülés, lebegés a csónak fölött, azon az egy szál kábelem. Nem, nem, nem erről van szó. Ez nem fáradtság. Csőd! Tényleg régen nem használtunk már a pant. Ez kiesett, teljesen kiesett. Mi minden nem került még át. És miért? Nem érdemes gondolkozni rajta. Így csak körben jár, a szikla újra forogni kezd. Az tény, hogy az elektronikus agyban tárolt információk mindenfajta ellenőrzése voltak éppen formális. Hiába vizsgálja át a legkülönbözőbb módszerekkel, csak intenzitásokat, frekvenciákat mér. Az egyes szekvenciák elektromos jellemzőit. Durva hibák, hiányok kimutatására ez alkalmas, de többre alig. A reprogram igazi tartalma, finomsága, értéke csak élő agyban realizálódik. Mát tökéletesebb. Már azzal az egyetlen momentummal is, hogy a kettünk közti különbség felismerésével rájött a sokkal fontosabb következtetésre. Kimaradhat valami. Persze nála is. És ő sem tudja ezt más metodikával ellenőrizni. Az egyes mezők frekvencia csúcsai neki sem mondhatnak többet. De számolhat a lehetőséggel, amire én nem is gondoltam. Értékesebb nálam. De azért még használhat valamire. A papasztalataim, a környék ismerete, Igaz, mindent elmondtam neki, ami fontos volt. Hasznossá kell magam tenni, és elismerni, hogy ő az okosabb. Ez az első. Így talán megérthetjük egymást. És szidnek is meg kell mondani, velem vitatkozhatott, de ez más. Mégis lemegyek, beszélek Sziddel, és segítek Mátnak. Ha látja, hogy segítek, hogy tudok segíteni. Minden három meg kell teremtenem a megértés lehetőségét, hogy ne csak a hibákat lássa, a tökéletlenségeket. Elvégre, ő is én. Sikerülni fog. Hívta a liftet. Foglalt volt. Azután megállt a hálófülkék szintjén. Újra hívta. Hiába. Matt úgy látszik blokkolta. A lift nem mozdult. Nem baj, lemegy a lépcsőn. A harmadik szint fordulóján találta magát szemben Mattal, aki a sugárpisztolyt lassú mozdulattal emelte a melléig. Sajnálom, Jill. Ennek így kell lenni, te is tudod. Sokat tudnánk még segíteni nektek. Én is. Szid is. Szid már nem. Megnyugtatlak, nem is sejtettem, mi történik vele. Így szerettem volna veled is. Kár, hogy lejöttél. Hagass meg Mát. Elismerem, hogy te vagy a tökéletesebb. Mindenben segítek neked. Még sok információt, tapasztalatot. Már csak egyre van szükségem. És az is elméleti értékű. Mi az? Szívesen megmondom, hát persze. Amik szóval tudom tartani, nincs semmi baj. Ráugrani, kiátszani reménytelen. Négy méterre állt tőlem. Még ha a reflexei lustábbak is lennének az enyémeknél, ez behozhatatlan. Beszélni, beszélni, magyarázni, elhitetni vele, hogy fontos vagyok. Sok apró... De lényeges részlet van még. Elmagyarázom őket. Sokkal könnyebb lesz az életünk. A berendezéseket hibátlanul kezelem, és vadászni járhatok ványával. Hidd el, remek vadász vagyok, nincs az a vad, abbahagyta. Matt tekintete végtelen türelmet, és érdektelenséget sugárzott. Mit akarsz hát tudni? Nem olyan egyszerű megfogalmazni. Elhallgatott. Szeme a folyosó mennyezete felé fordult, de a sugárpisztoly csöve egy centivel sem mozdult arrébb. Nos, valahogy így, szólalt meg újra. Volt-e valami okod? Elképzelésed, ötleted? Tehát, volt-e valami olyan motiváció, akármilyen lényegtelennek látszik is most, amiért éppen engem választottál elsőnek? Akár alkati, tipológiai sajátosság, vagy a megbecsülhető életkorból levont következtetés, vagy merészkedjünk messzebb, valami olyan nehezen megfogalmazható dolog, mint rokonszemv, érzelmi motiváció. Érezte... Megfeszülnek az izmai. Ha az élete függ is a választól, akkor sem hazudik. És a felismerést magával viszi. Nem osztja meg vele. Hogy másokat is hordozunk magunkban. Rejtetten. De úgy látszik kitörölhetetlenül. Bínsz nézte így a mennyezetet az utolsó percben. Mert gyáva volt. És én annyiszor láttam Binszt, hogy most én, azaz ő sem tehet másként. De nem adom meg neki azt a boldogságot, hogy ezt tudja. Azaz, várjunk csak. Ez fájni fog neki. Én sem szerettem Binszt. Nem. – mondta reketten. – Semmiféle motivációt nem tudok mondani. Egy voltál a hét lehetőség közül. Névtelen, múlt nélküli kísérleti alany, akár az összes többi. Ugye, emlékszel arra a pompás, standardizált fehér patkány törzsre az intézetben? Ott elv volt, hogy nincs motiváció. Zavarja a kísérletet. Mát nem nézett rá, de az arca megrándult. Talált, ujjongott belül. Még legalább egyet ütni fogok. És most ne bámul tovább a plafont. Merj a szemembe nézni. Rajta! Beans. Tudta, hogy nem fog fájdalmat érezni. Az utolsó, amit látott, a jelzőlámpa vörös fényének felvillanása volt.